أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشهف الأنبياء ومرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله واحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر للمهر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد متى مناسبة أكو بوغدا وزالله بمواج سأخذ كومنتار ديال شرح سنة ود إمام أبو محمد حسن ابن علي ابن خلفة أبو بربهاري رحمة الله عليه 10 مضوشلي دو دبيت تاجك وكو يكاجه اضعه امام سنة وعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محتث وهو بيعة وضلالة ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثل شيء وهو السميع الدصير ربنا اول بلا متا واخر بلا منتهى يعلم سر واخفى وهو على العرش استوى وعينه بكل مكان ولا يغم من علمه مكان ولا يقول في صفات الرب تعالى بما الا شاك في الله تبارك وتعالى ديكاجوا يما الله عليه قلنا تس الله تسبحون تعالى سموا دا govor po pitanju Allahu subhanahu wa ta'ala i zabluda. I ne govori se o Allahu osim na način kako on sebe opisao u Kur'anu i kako je pojasnio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve o njemu svojim ashabima. Uzvišni Allah je jedan, lejese kemi feche yuho vesmi ul Allah nije mu ni sličan i on sve čuje i on sve on je taj koji sve vidi. Naš gospodar je prvi I nema početka i naš gospodar je zadnji nema završetka on zna kako kaže Allah ja ali mu srre u ahfa on zna i ono što je vidljivo i ono što je skriveno i on se iza daša uzvisio i njegovo znanje je na svakom mjestu i bez njegovog znanja nije ni jedno mjesto i ne govori se po pitanju Allahovi svojstava zašto ko budi pitao zašto kako a taj sumnja taj sumnja u Allaha tabarak i ta'ala to je znači otprilike prevod ovoga dijela ove tačke gdje želi Imam Rahmetog Ali da nam kaže vraću moja draga po pitanju Allahu i Subhanahu wa ta'ala svojstava po pitanju njegovih osobina ne možemo se udaljavati od Kur'ana i Sunneta Allaha u poslanika i zato je pravilo kod Allahovi imena i svojstava i svojstava Da se zadržavamo na Kur'anu i Sunnetu opisujemo ga sa onim svojstvom kojim se on opisao u Kur'anu ili kojim ga je opisao njegov poslanik sallallahu alajhi wa sallam bez da poredimo, bez poređenja a i to je ono što je spomeno u kuranski ajet lese koji mi slušaj Allah nije ničemu sličan Allah nije ničemu sličan to je ahli ahlisunna wal jamaa na tom vjerovanju ehlu srnama da ne upoređuje svojstva Allaha subhanu wa ta'ala sa svojstvima njegovih stvorenja. Za razliku od nekih sekti, nekih grupacija, koji, kao na primjer, u početku šije, oni su otjelovljavali Allaha subhanu wa ta'ala. Oni kažu, prve šije, prve, prve rafidbe, su vjerovali da Allah subhanu wa ta'ala njegova svojstva imaju svoju kakoću, pa su znali usporediti njegova svojstva da kažu veličina Allah subhanu wa ta'ala je a kao ono, to je to brdo obrate pažnju ili da kažu da je Allah subhanu wa ta'ala ruka kao ruka njegovih stvorenja i tome slično i bilo je kroz istoriju islama sekta koje su na takav način otilovljavale Allah subhanu wa ta'ala upoređivali ga sa njegovim stvorenjima to je a kufr Allahu azze ođer ko bude rekao da Allah liči nečemu bude vjerovao da je Allah liči nečemu učinio išta? Kufr Allahu aze wa jel jer Allah nije ničemu sličan Allah nije ničemu sličan naš gospodar je prvi bez početka šta to znači? Allah subhanu dala kaže huva alavvalu valahiru valahiru valahiru valahiru valahiru wa huva bi kuli alim on je prvi i on je posledni i on je uzdignut, a iznad svega I nema ispod njega ništa takođe, ni ničim ograničen. Ova četiri svojstva a na ovakav način određuju po pitanju vremena. Allah nema, braćumo draga, svog početka. Vreme je stvoreno, Allah je stvorio vrijeme. I sve što je Allah stvorio, a sve što je Allah stvorio ima svoj početak. Ima svoj početak. Za razliku od uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala koji je prvi. Ovo, braću moja draga, razumom, čovjek teško može da shvati, da pravi analogiju, jer što pogod poznajemo u ovom pojavnom svijetu, ima svoj početak, je tako? Mi znamo da sve ima početak, nama ne poznate neka stvar da može da bude šta, našim razumu, dostupna, da nema svoj početak. Zato je vjera da se vjeruje, jer kako bi to bilo božanstvo, A, koje je opisano stvaranjem ko je njega onda stvorio Allah subhanu wa ta'ala je prvi nema svoj početak pitanje vremena ali isto tako nema svoj završetak a od uvijek je vječno živ i za ovijek će biti vječno živ kao isto tako Allah subhanu wa ta'ala se uzisio iznad Arša aki da li sunete u Alđama da je uzvišen Allah subhanu wa ta'ala sa svojim bićem Sa svojim osobinama uzvisio se iznad prijestolja, ali Allah subhanahu wa ta'ala nije potreban šta? to svoje prijestolje. Imate na sedam mjesta u Kur'anu jasno i direktno Allah na opisao sebe sa osobinom istiva'a. Istiva'a. je rusubna wal džama'a ne izokreće ovu osobinu, ne tumači u prenesenom značenju. Istiva'a u arabskom jeziku znači uzvisiti se, uzdignuti se, za razliku od džehnija za kod od Muatezila, isto tako Ešarija, Maturidija, uče a, apologetičara, koji pokušavaju izokrenuti značenje istiva, uzvišavanja Allaha, ili da nagiraju potpunu, pa kažu da Allah subhanu wa ta'ala je na svakom mjestu, to je panteističko učenje, koje je bilo poznato i kod grčkih filozofa. Isto tako je poznato bilo kod Muhedina ibn Arabija koji je začetnik islamu, ako možemo tako da kažemo, Mada su ga učenjaci posljednjega proglašavali nevjernikom, hieretikom, s obzirom da je vjerovao da se Allah otjelovio u sve, u sva svoja stvorenja. Da Allah se otjelovio u sva svoja stvorenja i da, i da na takav način sve što se nalazi oko nas, sve je to Bog. Audhu billah. Obratim pažnju. Ko bude vjerovao na takav način, izlazi iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Izlazi iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, Ibn Qayyim u svojoj kasidi kaže Nun koga su dodali židovi je isto kao lam koga su dodali židovi Šta to znači? Kada Allah Subhanu Wa Ta'o naradio židovima Banu Isra'ilu, da uđu u Kudzu Uđu uđu uđu uđu uđu uđu uđu uđu uđu uđu uđu uđu uđu uđu uđu uđu uđu kad budu oslovađali kuc, da uđu na seždi, pognute glave i da padnu Allah na seždu. I da kažu va kulu hitba. Jedna tafsira jeste da kažu da je to znači ni hotanna hatajana. Allahu oprosti nam naše grijehe. To je znači reči hitba. Ste razumjeli? Znači dakle, da uđu ponizni, skručeni pred Allahom subhanu ta'la velčinom i zahvalnosti da padnu Allahu na seždu. I da kažu ove riječe. Ima na temufesili koji kažu da kažu la ilaha ilaha, ilaha kao da uđu sa tekbirom Allaha, veličajući Allaha. Šta su oni uradili? Šta su oni uradili? Oni su izokrenuli ovu stvar. I umjesto da uđu na seždi poginuti glave i tako, ponizni pred Allaha veličinom i zahvalnosti, oni su ukrenuli se, da prostite, strašnice svoje, i tako su a, prkosili Allaha i ušli u kuc. I dodali su, i umjesto riječi hot, uh, hetla, rekli su hintla, dodali su slovo nun. Jeste razumijeli? Dodali su, zakrenuli su, naradbu Allaha subhanu wa ta'ala što ukazuje na njihu pokvarenost i okretanje Allaha subhanu ta'ala riječi tako isto Ibn Qa'im poredi džahmije koji su dodali u riječi stiva slovo l istavla jer oni tumači i komentarišu da riječ istava znači istavla kao da znači za ste razumijeli kao da Allah Allaha ta'ala nije prije bio gospodar Arša pa je to zagospodario nako što je stvorio nevesa i zemlju, što je krnjevost i manjkavost ne znam koliko razumijete ovo stvar ali želimo reći da Allah subhanu wa ta'ala što želi Imam Barbari da kaže vjerovanje na kojem jedan musliman treba da bude da Allah subhanu wa ta'ala braćo moja draga se uzvisio iznad arša da Allah nije ovdje sa svojim bićem sa nama ali jeste kako kaže sa svojim znanjem na svakom mjestu Allah sve zna ste razumjeli? Allah sve čuje, Allah sve vidi I Allah biva obrate pažnju što se tiče nevjernika nima pripada bivanje općenito pa Allah sve čuje Allah zna šta radi vjernik i šta radi nevjernik jeste razumjeli Allah sve čuje šta rade svako i od vjernika i od nevjernika ali posebno bivanje Allaha biva sa vjernicima inna Allah ima ladin et Allah je sa onima koji se boji Allah, sa bogobojaznom. Walla binu muhsinun. Allah je sa dobročiniteljima. To znači da imate posebno bivanje Allaha subhanu wa ta'ala sa virnicima. Što podrazumijeva uspjeh. Što podrazumijeva pomoć od Allaha. Jer Allah pomaže virnike. Allah je Allah im daje uspjeh. Obrate pažnju. Ovu vrstu pomoći i ovu vrstu bivanja Allaha subhanu wa ta'ala... Ne zaslužuju nevjernici, to imaju samo samo vjernici, a to ne znači nema kontradiktornosti između kuranske ajete koji govore o tome da Allah subhanahu wa taala sa vjernicima po pitanju njegovog zvišenja i zadrža. Jeste Allah subhanahu wa taala je sanama kada upitanju Allahovo znanje, Allah se čuje. Ali kada upitanju Allahu biće, ste razumjeli? Uzvišen Allah subhanahu da uzvišen toga da bude, šta? Šta? Otilovljen da bude ograničen prostorom A, nego se Allah subhanahu wa ta'la uzvisio iznad Arša. Zato ko puno pita po pitanju ovi stvari, pa govori pa kako, pa zašto to upućuje da u njegovom srcu ima određeni sumnja, mada opet kažemo kome se pojavi određene najasnoće, nema zapreke da čovjek upita sa istrinjem nijetom da mu se objelodani, a da mu se pojasni da mu se pojasni pitanje Pytanie odrębne związane za Allaha subhanahu wa ta'ala swojstwa. Zatem każe Al-Quranu kelamullahi wa بمخلوق لأن القرآن من الله وما كان من الله qurana min Allahi wa ma kana min Allahi fa laysa bima khlūq. Wa hakadha qala Malik ibn Anas wa Ahmad ibn Hanbal wal fuqaha qablahuma qablahuma wa ba'dahuma. Wa al-nira'u fihi Zato što je Kur'an od Allaha, a sve ono što je od Allaha nije stvoreno. Ovako je rekao Imam Malik, ibn Anas ovako je rekao Ahmed ibn Hanbal, ovako su rekli učenjanci, fakihi prije ni dvojice raspravljati oko ovih stvari, kaže Imam Barbarbaharie, kufr Allahu subhanu wa ta'ala, mada mada on treba pojasniti, treba pojasniti da nije svako raspravljanje Nije svako raspravljanje po pitanju Allahu subhanu wa ta ta'ala govora, šta? Kuh, kao što izgleda na prvi pogled. Braćo, kakav bi to bio Bog, kad ne bi pričao? Kako bi to bilo božanstvo, kad ne bi govorilo? Jer je to krnjavost, manjkavost, u odnosu na Allaha subhanu wa ta ta'ala. Znači, Allahov govor je njegova osobina. Allah govori, kako hoće, kada hoće, сакимуч аллах разговаривао са муса алейхи салам на синао ото меузиш ин аллах кадже валма джаа лимикатина валма джаа лимикатина вакэллему раббу валма джаа муса лимикатина вакэллему раббу кади муса алейхи салам Allah je u istinu, u pretvrđenom smislu. Pogledajte. Allah je razgovarao sa Musa um a.s. Allah subhanu wa ta'ala je razgovarao sa Muhammedom s.a.w. Allah subhanu wa ta'ala ima pravo da razgovara s kim hoće, kad hoće, na način na koji on hoće. To je njegova osobina. Kur'an koji imamo to je Allah'u govor. To je Allah'u subhanu wa ta'ala govoru. Tinta, koju je napisan Kur'an, je to stvoreno? Jeste, to je stvoreno. Ste razumijeli? O tome Bu Hanife u Elfe Papir na kojem je napisan Kur'an, Musa, ah? Allahu Subhanu Ta'ala govor, Kur'an je stvoren. Ali, Kur'an koji je Allah Subhanu Ta'ala spustio svojome poslaniku, to je Allahu govor, njegova osobina, njegova osobina i nije njegov govor stvoren zato braćo moja draga u džennetu će Allah razgovarati s ta sa sanunisima dženeta kaže učni Allah selamun kavlum min rabbirrahim da će Allah subhanahu ta'ala nazvati selam nazvati selam sanunisima dženeta ovaj qur'anski ajat pojašnjava jedan hadis Allah poslanika kako selam u kome kaže Bajna ahlu ljennati fi naimihim i sata alahum nurun farafa wa bsarahum kad budu sanonisi ljennata se naslaživali uživali pojavit se iznad njih svjetlo Pojaviće se iznad njih svjetlo Fati onda farafa wa bsarahum pogledat u to svjetlo Fa idha rabbu azza wa jal qad ašefa alihim min fauqihim tadat će se Allah subhanu wa ta'ala pokazati سالونيسي جنته اشتا فيديا تشي الله سبحانه وتعالى بوغازا تشي انسال الله سبحانه وتعالى باتي مريتش يسلام عليكم يا اهل الجنه نازو تشين سلام توي زناتشينيه او قرانسكا ايتا سلامن قولا من رب الرحيم بيتش سلام غوبور اد الله سبحانه وتعالى نازو تشي سنونيسي جنته سلام باتي وندا u velikom uživanju onih stanovnice džaneta koji budu vidjeli Allaha subhanu wa ta'ala da neće imati potrebe neće se uopće obazirati na bilo koje druge, drugo uživanje najveća braća moja draga blagodat za stanovnike džaneta jeste šta? gledanje u lice Allaha subhanu wa ta'ala gledanje u lice Allaha subhanu wa ta'ala veće od bilo koje uživanje veće uživanje i od žena i od a hrane i od bašta i od rijeka i od dvoraca od bilo čega u žemnetu braćio moja draga imate ono što ljudsko oko nije vidjelo što a? što lju, nije ljudsko uho čulo što ne može ljudska mašta zamisliti kažim no bas između Dunjaluka i Ahireta jesu samo zajednička imena ti poznaješ šta znači rijeka znaš te rijeka Ali rijeka u džernetu nema nikakve dodine i tačke sa rijekom na dunjaluku osim ime. Ne možeš nikako zamisliti. Zato što nemaš savršeno, potpuno, bez ikakve krnjavosti, bez ikakve manjkavosti porediti sa nečim što je prljavo na dunjaluku. Jer nije dunjaluk nazvan ni zbog čeg drugog dunjalukom, nego zbog riječi da ni, što znači prezven, ponižen, bezvrijedan. Da Allah, da kod Allah dunjaluk urijedi i koliko krilo komarca, ne bi nikad napojio nijednog nevjernika, ali kad ne vrijedi kod Allah dunjalog ništa, onda daje šta? I da jedu i da se naslađuju i vjernici i nevjernici. Kako onda možeš da porediš Dunjaluk sa ahiretom? Wallahum fiha izvađu mu pahara. Vjernici će imati braćom od raga u džanetu. Čiste žene. Kad učenjaci čiste, po pitanju a, ahlaka nema da će pogledati nekog drugog muškarca. Allah opisao u hurije da su kratkog pogleda, zašto gledaju od stida, preda se, čuvaju se samo za sanonike džaneta. Ali isto je tako čiste i po pitanju fizičkog izgleda, nema mahana, nema kumro da bude prehlađena, nema da se čuje nešto iz usta, nema a da ide u vc, nema ništa čista, Allah smo opisao. I to isto će tako biti, šta? Sa muškarcima, sanonicima džaneta da nas Allah učini O najveći blagodati jeste gledanju lica Allaha subhanu wa ta'ala kad čovjek bude vidio neće mu na umpast da pogleda bilo šta drugo Nećemu mu pogleda, na umpast da bilo šta drugo pogleda na ovakav način na ovakav način Ehlu sunna wa al-žemaa braćama draga potvrđuje i vjeruje da Allah razgovara i da će govoriti Astačemo sa Kur'anskim ajetom je Allah subhanahu wa ta'ala kaže ihsafu fih wa la tukallimun ostani te prezreni u jehanam nemojte ha nemojte sa njim razgovarati Šta ćemo sa hadisom Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem zavod rejine vrste grijeha ljudi koji budu počinili da oni koji budu počinili sa njima neće Allah subhanahu wa ta'ala razgovarati wala yukallimuhum Allah yomul qiyamah wala yuzakihim wala yanzuru ilayhi Šta ćemo Šta ćemo sa tim tekstovima hadisa Allah u gdje Allah ne gira da će razgovarati? Račemo, draga, kaži Ibn Abbas, radi Allahu ta'ala nama, na ahiretu će biti mnogo prizora, mnogo prizora. Pa sa nekim će Allah razgovarati, sa nekim neće Allah razgovarati. Jer kad neće Allah sa nekim razgovarati, to upućuje na sržbu, na, da se Allah razljutio na ni, To će biti poniženje, da te Allah neće da pogleda da Allah neće s tomu da razgovara. Tako da, to znači Allah subhanahu wa ta'ala je opisan sa osobinom govora da zgovarat će s kim bude htio, a s kim ne bude htio neće razgovarati. A i Kur'an je Allah subhanahu wa ta ta'ala govor. Moje tesile, kao što znate, na prvom redu, ali isto tako vidjet da i ostale skupine ostale skupine sljedbenici, filozofije, apologetičari, isto su zastranili po pitanju Allahu subhanahu wa ta'ala govora. Isto su zastranili po pitanju Kur'ana koja Allahu subhanahu wa ta'ala govora. Ešari ne priznaju ovo svojstvo. Ovo svojstvo ne priznaju. Ne priznaju na maturidije. Ne priznaju, pogotovo da ne govorimo, džahmije. Kod njih ima šubha. Kod njih ima određena njasnoća. Oni kažu, mi znamo da čovjek priča. Satatav. Ako bi ustvrdili Allahu subhanahu wa ta'la govor, da Allah govori, na taj nađen mi bi ga usporedili sa njegovim stvorenjima. Međutim, mi kažemo, ko kaže? Ko kaže? Da. Ako potvrdimo Allahu subhanahu wa ta'la govor, da to znaš da ćemo ga usporediti sa njegovim stvorenjima. Jer same šarije priznaju Allahu subhanahu wa ta'la svojstvo znanja. Tako, oni priznaju svojstvo znanja, Allah zna, oni kaže Allah zna, sve Allah zna. Pa dobro mi kažemo kako se to mogli usporediti Allahov svojstvo kada i ljudi isto znaju što i tu niste napravili istu stvar. Razumite? Zato kačemo li sami tebi nije da dugovlačimo. Govor u jednom dijelu Allahov svojstva je kao govor u svim Allahov svojstvima. Ili zanegirajte sva Allahov svojstva ili priznajte sva. Kako je razgaz da priznate jedan dio od drugih šta? Ne priznajete, Ali ne želimo oko toga puno da se da se zadržavamo. Desita tačka. والايمان بالرؤيه يوم القيامه يرون الله عز وجل بعيون رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان браћо моја драга vjerujemo takođe obaveza je vjerovati da ćemo vidjeti Allaha na судњем danu vidjećemo Allaha sa očima koji se nalaze u glavi ovim očima pravim očima i Allah će ih pitaти i neće biti zastora hijjaba, i neće biti prevodi posrednika između Allaha i njegovi stvorenja na sudnjem danu. Akidah li sumnatal al-đamaa, kao što smo malo prej je, da ćemo vidjeti Allaha subhanu wa ta'ala. Ali, obratimo pažnju, Biće će nevjernika, odnosno nevjernici, šta? Neće vidjeti Allaha. Vjerne vjernice neće vidjeti Allaha. Zato kao počast, kao počast, Kao nagrada je to što će viditi vidjeti Allaha. Kaže Allah dželle vecel: "Vjuhuhum yawma idhin nazira ila rabbihanaazira." Toga dana neka lica biće blistava od nadora što znači svijetla, vesela, radosna. Toliko će biti radosna da će im na licima se šta vidjeti radost. Zbog čega? Ila rabbihanaazira. U lice svog gospodara oni će gledati. U lice svog gospodara oni će gledati. I ovo je pro komentar veliki dio učenjaka od prve generacije od Slimana između ostali Ikrim i odre govorimo prije toga ibn Abbas pro su jasno da će gledati šta da to ovaj kuranski aj znači da će vjernici gledati u lice Allaha subhanu wa taala također kaže Allah subhanahu wa taala lahum ma yashauna fiha wa ladaina mazid imaće u džennetu što god budu htjeli vjernici koji uđu što god budu htjeli imaće u džennetu wa ladaina I kod nas još više od toga. Allahu poslanik, sallallahu alaihi veselina, vraću moja draga, je prokomentarisao ovdje da se radi ogledanju gledanju u lice Allaha subhanu wa ta'ala, tako kao kaže Allah subhanu wa ta'ala, oni koji budu radi dobro djelo, imaće dobro. Vraću, nagrada je shodna djelu. Ako radiš dobro, bit će dobro. Ko radi loše, loše. Elđe zao min zinsil ameru. Nagrada je shodno djelu. Ko ne bude uradio dobro, ali dođe sa imanom pred Allaha, mora se ta prljavština iz čovjekovog srca očistiti i zato će biti ljudi od virnika koji će se morati očistiti u džahnu. Jer džahnet je savršen, čist i ne prihvata osim šta, čiste. Tako savršena čistoća, tako savršena ljepota, Bez trunke pokvarnosti, nema zavisti, nema ljubomori, zadnji čovjek koji uđe, posljednji čovjek koji uđe u džernad, misliće, braćom moja draga, da je ne u najvećoj blagodati. Da niko nema srećni i da nema niko u većim živanju od njega. Takva savršena čistoća, takva ta savršena ljepota, ne prihvata da dođe pokvareno srce, da dođe pokvarena duša, da dođe pokvaren čovjek. Pa kome Allah ne oprosti, koga Allah ne očisti, s kome se nesmiluje, a umri sa teuhidom, salā ilāhi lāhi lāhmādā Rasūlālāhu, treba da se očisti u džahnemu, a nakon toga, nakon toga će ući u žernet. Pa u ovom kontekstu, u žernetu, ko bude radio dobro, ima će dobro. Ko bude radio dobro, ima dobro. I još više od toga, Allah na izlazi naprav komentarisao, šta? Da je to gledanje, u lice Subhanahu Wa Ta'ala, kao što s druge strane, Imam Shafi'a je uzeo dokaz kur'anski ajat kella innahum ar rabbih njauh ma'idhi lma'hjubun. Da će toga dana nevjernici biti zaštićeni. Neće vidjeti Allaha kella innahum ar rabbih njauh ma'idhi lma'hjubun. Bit će hijab između njih go, go gospodara. Kaži imam šafija, to znači da će biti neki drugi koji će vidjeti Allaha. Ako nevjernici neće vidjeti Allaha, šta to znači? To znači da će vjernici vidjeti Allaha subhanu wa ta'ala i kažemo, kažemo, vidjet ovim očima, ko bude, braći moja draga, kaži vjernik na sudnjim danu u džennetu, ako Bog da, Allaha će Allaha azzawajal i to ovim očima. Allah će dati snagu očima da mogu podnijeti viđenje Allaha subhanu wa ta'ala. Jer sa ovim očima koji imamo sada, ne može niko šta, vidjeti Allaha subhanu wa ta'ala. Tražio je Musa a.s. da vidi Allaha. Rabbi arini, jeste gospodaru, pokaži mi da te vidim. Kale, nećete me moći vidjeti. Ne možeš me vidjeti. Ali pogledaju brdo, ako bude moglo brdo, podnije da me vidi, ها؟ مرحبا في نفس المتحدة عندما تجلل ربه لجبل جعله دكا وخر موسى صاقا عندما يبدو الله سبحانه وتعالى قالوا أنه مفصر ليس برد ليس برد الله سبحانه وتعالى لأنه فقط يبدو زاستر الذي يجب أن يجب الله سبحانه وتعالى ونهجبه ونهجبه A nego za kako kaže Allah poslanikovi celim je wahijabu nur. Svetlost. Kako ćete vidjeti svjetlost? Brdo se raspuklo. Brdo se raspuklo na očima pred očima Musa alejselam. Wa kharal Musa sayha. To je Musa alejselam a učino da padne u nesvjest. Braće, tako snagu pred tvojim očima da se raspukne brdo. Da postane prašina tada je Musa alejselam a pao u nesvjest. To znači da nemoguće vidjeti Allaha subhanu wa ta'ala ovim dunjalučkim očima i niko na dunjaluku niko na dunjaluku nije vidio i niti će vidjeti Allaha subhanu wa ta'ala. Ali na sudnjem danu Allaha će dati snagu očima jer će vjernici moći vidjeti sa tim očima da kaže, sa očima u glavi da ne mislite u nekom abstraktom smislu ili srcem kao što neki pokušavaju da kažu Da ah, su nevoljajma, vjerujte da će ovim očima koje će Allah subhanahu wa taala proživiti vidjeti Allaha azza wa jalla. I neće biti zastora i neće biti posrednika, nema prevodioca između čovjeka i Allaha subhanahu wa taala. Poznato mi hadis Allahu poslanika sallallahu alayhi wasallam da će Allah staviti, ha, ograditi svoga roba. Tako da drugi ljudi neće čuti šta se njim razgovara, približi Allah Subhanu Wa Ta'ala pa će reći jabdi, elem tefal, keda o keda, jome keda o keda ovo moje robe, zar nisi uradio to i to, to i to tog i tog dana, vratite pažnju vjernik će samo potvrđivati jeste, reće i, jala jeste, uradio sam gospodaru jer braćo moja ko počne da raspravlja ko počne da vrda ko počne da a? kaže Allah poslanica se men nukriše pa kad odbim ko počne da se raspravlja sa Allahom na sudnjem danu Biće kažnjeno Obrate vjerni kako postupa Reće jeste tako gospodar tako. Nema posljednika Nema prevodioca Nema posljednika Nema prevodioca 11. U al imanu bil mizani je umel qiyame Juzenu fil hajru vašar Lahu kifetan valahu Lisan Vraća moja draga Ahlu sulna val džema Vjeruje U mizan, u vagu na sudnjem danu Mizan, vagu na sudnjem danu, stvarni mizan, stvarnu vagu koji na kojoj će se vagati i dobro i zlo. I ta vaga ima svoj svoja dva tasa. Ima svoja dva tasa. Ima učenja kao Dehn-Srneteva džemaa koji kažu da će biti više vaga, ne jedna vaga. S obzirom da Allah kaže u množini na sudnjem danu stavićemo ćemo mi zane, više terezija, više vaga. Jeste razumijeli? Nije znači uslo da bude jedna vaga. Dok drugi dio učenjaka kaže ne, samo jedna vaga. A ovo je način izražavanja poznata u arapskom jeziku. A bilo kako bilo vjerujemo da postoji. Da će biti na sudnjem danu ogromna vaga ogromna vaga koja ima stvarna dva tasa na kojima će se vagati i dobro i zlo učenjaci takođe raspravljaju šta će biti vagano kaže jedan dio učenjaka bit će vagano samo djela drugi dio učenjaka kažu biće će vagano pored djela i sam čovjek i sam čovjek Sobr zinom da Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Falan nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna." Znači, da ne vjeruje nikon neće imati kako težinu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Razumjeli? Teologije ovo stvar potvrđuje hadis Allahu pokosnika sallallahu alejhi ve sellem po pitanju po pitanju toga da će čovjek biti vagan. Sjećate se sitar čovjek, bilo je mršav pa su neki ashabi se osmjehnuli tankoć mršavim njegovim nogama pa je Allah poslanim s.a.v. rekao da su njegova, njegove noge, odnosno njegova, njegove listovi teži kod Allaha subhanu wa ta'ala odbrda brda u hud razumjeli? Tako da kaže učenjaci i ovo je dokaz da će Allah subhanu wa ta'ala na sudnjem danu vagati i čovjeka Tako da nema zapreke. Da će se biti vagana idjela, a isto tako šta? I sami ljudi, i sami ljudi. Takođe imate jedan hadis Allahov poslanika sačen još koji govori na ovu temu. Ti kaže Allahov poslanik: Nasujem danu doći čovjek ogroman. A Dbeo Ali neće kod Allah subhanahu wa taala imati težinu, šta? Ni kolko krilo komarca. Ništa neće vrijediti kod Allaha subhanahu wa taala. Pa kada lav poslanik priučite Kur'an skejati, a ikraun shejtun, falan nqimu lahum yawma qiyamati wazna. Oni nikako težinu kod Allaha neće imati, što je dokaz da će biti vagani ljudi i sa svojim tijelima i sa svojim tijelima. 12. tačka. Wal imanu bi azabil qabr munkeru i nakiru. I vjerujemo u kaburski azab, i vjerujemo u munkeru i nakira. A usunnaval Jemaah vjeruje da će ljudi biti ispitivani u Kaboru i to se zove šta? Pitanje munkera i nakira. Kako se zove? Mina, kako zove? Fitna. To se zove fitna. Znači, pitanje munkera i nakira zove se fitna. Ispit. Anako to toga dolazi kabursko uživanje, ili šta? Kazna. Kao što kaže Allah Subhanu Wa Ta'ala An-naru ju araduna alaiha guduban mašia, wa ašija wa yevme taqumu sa'atu Adkhilu ala Firaona šeddele azaab Obrate pažnju I utro minaveče porodica Faraona, odnosno njegova glavešine Bivaju izloženi vatri A nakon toga Allah kaže Wa yevme taqumu sa'atu a na sunjem danu, znači postoji razlika, biće rešeno, bacite faraona i njegove glavešine, njegove sljedbenike u vatru. Tako da ovdje ovaj va u arapskom jeziku vidi se tačno razlika. Razlika. jutre na večer Allah o tome obaveštava, biva izloženi vatri. Gdje to? U Kaboru, braćemo dragi. U Kaboru, što je jasan dokaz da kazna u Kaboru postoji, i ehlu sunnat wal jama'a u to, u to, vjeruje, kao što vjeruje u dva meleka, sada haditha Allaho po s.a. s.a. s.a. s.a. idha qubira al-mayitu, yaitihi al-melekaani, al-asvedani, al-azraqani, yukalu li ahadihima, munker, walil ahar, Kaja Allaho po neko od vas umrlih budi u kopan. Dođu dva meleka, crnog izgleda. A crnog izgleda koji ide na modro. Ezra قال. Kao modre, modre boje. I pita ju ga šta? Pita ga. Jedan se zove Munker, a drugi se zove Nakir. Pita ga za njegovog čovjeka, gospodara. Ko ti gospodar? Ko ti je? Poslanik koja ti je vjera? Došlo je detaljnog haditha koga je bilježi imam Ahmet u svome musledu od Bera ibn Aziba radijallahu ta'ala'anuhu Što se tiče munafika, uammal Wa munafiku wal kafiru Došla je jedna rivajet Što se tiče munafika i što se tiče nevirnika Reči će, ah, ah, ah, la'edri Reči kao, hm, mm, hm, mm, neće moći da odgovori Zato što munafik nije rekao to iskreno iz srca Došla je predaja Sam ja tu nasa je kuo luna še en Čuo sam da ljudi tamo nešto govore, pa sam ja to rekao. Nije ga rekao, la ilah ilah ilah muhammadu rasulullah. Nije rekao iz nije vjerovao u to. Se razumijeli? Nego je samo govorio, što učenjaci kažu, ovdje dolazi do izražaja opasnost slijedjenja. Ova čovjek je samo slijedio, onako Bez ubiđenja, bez razumijevanja. Šta znači, la ilah ilah ilah, muhammadu rasulullah. U svakom slučaju, mnogo je braću, moja draga dokaza, a Dokaza po pitanju isto munkera inekira kaburskog azaba znate poznat hadis od ibn Abbas radijallahu ta'ala kada Allahov poslanik susamen prošao pokraj dva kabura pa je rekao ona inna huma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban oni bivaju sada kažnjavani u kaburu u azabu ta dva kabura a to zbog čega bivaju kažnjavanje nije veliko pa je rekao Allahov poslanik bala innahu huwa kabir A jeste zbog mokrače jedan od njih onaj nije se čistio nakon male nužde a drugi išao i pravi osmudnju zavađao ljude prenosio govor silnim da i posađa što se zove nemimet nemime tine se tačka Wal imanu bi haud rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem haud illa salihan nabiy alayhi salam fa inna haudahu diru naqati i vjeruju mu haud To je braćumo moja draga, na sudnjem danu vjerujemo u haud u ogromno vrelo Allahov poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I svaki poslanik ima svoje vrelo. Osim salihah alejhi selam, jer i je njegovo vrelo to što je muzao deu. Obrate pažnju. Došlo je u hadisu Allahov poslanika sallallahu Da je to vrelo Allahov poslanika ogromno, ogromno. Da je tuluhu katorih samav od ardu. Kama bejne samav od ardu. Da je veličina, visina tog havda, tog vrela, kao razdaljna između nebesa i zemlje. Da je širina isto tako. A isto tako, ko bude se napio iz tog vrela, nikada više više šta, Neće osjetiti, osjetiti žeđ. Nikada više neće osjetiti žeđ. S druge strane biće ljudi od ummeta Muhameda sallallahu alayhi koji neće se napiti, al tako. Biće srećni da se napiju, da se napiju sa Hauða Allahu possessnika sallallahu alayhi wa sallam. Molimo subhanahu wa taala da napoji sa njegovog, njegovog vrela. I svaki poslanik, svaki poslanik ima svoje vrelo. I svaki ummet će slijediti svoga poslanika i piće sa svoga, zavrela svoga poslanika. Osim salih saliha, salam, kako kaže, imam, obrate pažnju, jer to što je njegov narod muzao devu jedan dan, a drugi dan ne, to je zamjena za vralo. Isto razumijeli? Međutim, ovaj hadis je dajiv. Čak ima učeniki koji kaže da je melduo. se vraćamo na asl. Nije dozvoljeno ovo vjerovati da li imam Brbahari, nije obratio pažnju ili nije do njega doprilo da je ovaj hadis nije vjerodostojan, nije dozvojno vjerovati u tu stvari jer je hadis vjerodostoj, jer hadis šta, daif, čak i možno kaže da je apokrifan, da je lažan, što znači da svi poslanici će imati svoj haud, svoje vrelo i u to spada i sam, šta? Salih, alaihi salam, jer ne možemo vjerovanje svoje graditi na slabim hadisima. Na slabim hadisima. 14. 14. والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجه من جوف جهنم وما من نبي إلا وله شفاعة وكذلك صديقين والشهداء والصالحون ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاو الخروج من النار بعدما يحترقوا وصاروا فحما شفاعة الله بصنيك صلى الله عليه وسلم جريشنكا na suđenju danu i vjerujemo da će se Allahu poslanik zauzimati na siratu i vjerujemo da će se zauzimati da Allah subhanahu wa taala izvede vjernike koji budu bačini u jehennem iz jehennema da ih Allah izvadi i nema ni jednog poslanika da neć imati pravo na šefat kao što vjerujemo braćo moja draga da će zaslužiti šefat iskreni Allahovi subhanu tala robovi, seddici, čovjek koji seddik, zatim šehidi, zatim dobri ljudi, a nakon toga kad svi završi sa svojim šefatima, nakon toga Allah subhanu tala ta će izvesti koga bude htio iz vatre nakon što budu izgorali ljudi i postali كما يقولون أنه يصبح من الأرض وقالوا من الأرض بردان أكيد سنة والجماعة يقولون يخرج من النار من كان في قلبه ومن ثقال ذرة من الخير قال الله صلى الله عليه وسلم إذا تشعر من جهنم وفي سرطة سيكون وفي سرطة سيكون وفي سرطة سيكون وفي سرطة سيكون Edna, edna, edna, tri puta gada Allah poslani, najmanji, najmanji, najmanja trunka imana. Ko bude umruo, Allah subhanu wa ta ta'ala, izaći će katat iz džahannama. Ako bude ušao u njega. Pa, vjerujemo u šefat Allah poslanika što podrazumijeva zagovorništvo. Šta je šefat? Posredovanje, za uzimanje, Što bi rekli štela, da se zauzmiješ za nekoga... Kod Allaha subhanahu wa taala. Tuo pravo imaju na prvom mjestu poslanici, imaju poslanici, a naravno na čelu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Gdje će biti vrši više vrsta šefata Allahu poslanika. Najveći šefat jeste za uzimanje Allahu poslanika da otpustne da otpusti polaganje računa, jeste suđenje. Gdje će ljudi stajati 50.000 godina iščekujući obračun polaganje računa ped Allahom subhanahu wa taala 50.000 godina pa će Allahu poslaniku sallallahu alejhi a zamoliti Allaha kao što znate u dugačkom hadisu paši ispodarša i ga i pohvalići Allaha zahvalama koje šta nikoga dotad nije pohvalio ni Muhammed sallallahu alejhi vesellem nikada dotad nije pohvalio već mu Allah subhanahu ta, Allah nadahnuti da ga pohvali sa pohvalama i u milostiviči Allaha I Allah će se i odpočet će obračun. To je najveći šefaat, i to je najodabranije mjesto Allaho Poslanika sallahu alaihi wa sallam. Pazite, najodabranije mjesto, ovo je mjesto Allaho Poslanika sallahu alaihi wa sallam. To je najveća počast, prema Allaho Poslaniku sallahu alaihi wa sallam, i to je meqamul mahmud. U min al-layl, fetehajđed bihim na filatul neka asa, i aba'ati ki rabbu ke meqamu mahmuda. Kaže Allah subhanu wa ta'ala, jelah dio noći, provedi u namazu ne bi biti to je posebno pohvalno mjesto na koje ćeim pozavidjeti Allahov poslaniku najodabrani i prvi i posljednji će zavidjeti Allahov poslaniku na to mjestu jer samo to mjesto zaslužuje Allahov poslaniku. to mjesto to mjesto će se odreći Ibrahim alajihisalam i Musa i niko neće smjeti ne i se osuditi da zamoli Allaha subhanahu wa da dopune račun polaganje računa osim Mohameda sallallahu i to će biti najveći šefat Najveći šefat, najveće posjedovanje, Allahov poslanika. Nakon toga, poslaniki će se zauzimati za stanovnike džehennema koji trebaju da uđu u džehennem. Obratite pažnju. Nisu ušušli, pa će Allahov poslanik se zauzeti kod Allah, pa će Allah zbog njegovog šefata njima oprositi i uveći u džennet. Treća vrsta šefata. Stanovnici džehennema, od vjernika koji uđu, možda bludnik, možda je krao, možda je pio, Umro je Allah, nije se pokajao. Nije, mu Allah, nije ga Allah očistio u kaburu. Nije se očistio na stajanju pred Allahom na sudnjem danu. Nije mu htio čovjek halaliti na sudnjem danu. Nije mu se Allah smilovao prilikom obraćuna. Gotovo, ušao u jahannam. Treća vrsta šefaata, za te starovnike jahannama koji su ušli od vjernika, Allahu u poslani za se zauzeti. Pa će izaći jahannama, jeste razumjeli? Četvrta vrsta šefaata, Allahu poslanih slovi sve nam će se zauzeti, brat ćuša moja draga, za ljude od stanovnika dženneta koji su dobili jedan stepen pa da dobiju još veći stepen. Još veći stepen. Također, Allahu poslanih slovi sve nam će se zauzeti, kao što znate, za Ebu Taliba i to je posebna vrsta, specifična vrsta šefata, koja je striktno samo za njegovog Amidža Ebu Taliba da bude u najpličijem a, džahnemu gdje ćemo uključiti mozak to je do članaka to je posebna vrsta šefata koji je Allah subhanallah dozvolio samo Muhammedu za svoga amidju nevjernika koji je preselio Ebu Taliba e, eh, obratimo pažnju pravo na šefat na posredovanje da se zauzmiš kod Allaha ovo pravo pripada siddicima, siddik ko je siddik? iskreni ću, a Allah subhanallah rob u čijem srcu je toliko jak iman kažu učenjaci definicija sreddika je onaj ko ima tako jak iman u svome srcu da je sagorio šubhu i sagorio strast jeste razumjeli. Čije iman u srcu toliko jak da je šubha u srcu iz gorla ako takvog čovjeka nema sumnji toliko mu je iman da nema kolebanja sprži sve njegove sumnje u srcu I sprži strast. Jer čovjek u srcu ima strast. Želi haram. A? Ima nagon. Toliko ima objeđenje. Toliko ima jakin. Toliko ima tazdik. Trosti objeđenje u Allah. Toliko jaki iman da se to sprži kod čovjeka. Na čelu ovi Allahu isli robova jebu bakr. Radi Zatim šehidi. To su oni koji su prodali svoj život. Nešto najvrednije što imaju kod sebe prodali su Allahu subhanu ta'ala u borbi, rad uzizanje Allahu jaz dođan, vjere i tekune kelimatu Allahu ila da bude Allahuva riječ gornja rad uzizanje Allahu subhanu ta'ala vjere Islama zatim dobri ljudi, a dobar čovjek definicija dobrog čovjeka je onaj koji je skinuo sa sebe izvršio obaveze i dužnosti prema Allahu izvršio obaveze prema ljudima to je dobar čovjek, za to u čovjeka se kare da je salih, da je dobar čovjek takvi će imati Isto pravo šefata, pravo šefata kod Allaha subhanu ta'ala nas u njebdanu. Ako im bude Allah dozvolio, to je jedan uslov, koli lillahi šefatu džamija, jer Allahom pripada samo šefat, niko nema pravo braće da se zauzme bez njegove dozvole. Zatim da Allah bude zadovoljan sa onim, šta? Za koga si zauzimaš. Džabeš tu s ti dobar, džabeš tu s ti šehid. Ali ako ti Allah ne dozvoli da se zauzme za svoga babu, za svoju majku, džabe je ti to, ništa nema korist. Isto razumjeli? Mora Allah subhanu, uslov je da Allah subhanu wa ta'ala se bude zadovoljan, zadovoljan. E, a kad sve taje vrste prođu, kad se svi zauzimaju, nema više niko da se zauzme ni za koga, nakon toga vraćamo draga, Allah subhanu wa kada bude htio i koga bude htio, izveš sve ljude, virnike koji su umrli, koji će gorati možda godinama, godinama, godinama u džahnemu, ali su umrli kao muslimani, u njom srcu je bilo trunka imana. Braća moja draga, Allah će ga izvesti, Allah će izvesti i postaće bit će crni, izgoreli kako je došlo hadith koga bila ima muslimu imao muslim u svom sahivu. Ima jedan podugačak hadith gdje je Allah u poslaniku pisao stanje čovjeka koji će izaći džahnama. Znate ta hadith? Posljedni čovjek koji će izaći džahnama, ostaće dugo, dugo, dugo vremena, koliko bude Allah tio. I onda će zatražiti da Allah subhanu ta'ala reče gospodaru, pojela me vatra, pojela mi kost, pojela me džitavoga, ne mogu više. Možeš je samo, ne budem u džahnama, ali samo možu krenuti lice da mi ne priđe lice. Pa će Allah subhanu ta'ala reći, o moj robe, hoće se zakliti da mi više ništa od mene ne ištražiti kaže, a tako mi tvoje veličine neću ništa od tebe više, samo da više ne priđe vatra lica. pa će Allah mu tu uslišati. i ostaće tako da gori koliko bude Allah tio pa će reći nakon pe drugog vremena gospodaru možeš li samo da izađi međa hrnama pa kaže, rećemo nisi obećao moj robe kaže, jesam ali ne mogu više neću više ništa traži opet zakljet kažu učinjaci kako će se zakljet pa slagat Zato što, brać moja draga, nema više odgovornosti ni za zakretvu na sudniju danu, razumijete li? Gotovo, ko je ušao u džanet, ko je u džanet, gotovo. Nema više odgovornosti a? Za, za zakretvu. Pa će Allah subhanu wa ta'ala izvesti iz džanetna. Pa će provesti koliko bude htio Allah subhanu wa ta'ala da provede. Pa će reći, gospodar, mogu samo da vidim kako izgleda džanet. Ne moram samo da vidim kako izgleda. Pa će Allah subhanu wa ta'ala mu to uslišati. Pa će reći, Nakon što bude provio koliko bude Allah htio. Reči gospodaru, mogu samo da uđem, Samo da uđem. Pa će ga Allah uvesti. To je posljednji. Kada Allah je poslanik, biće crn. Baš kao što kao ima bar bahari. Kao ugalju, genisan. Allah subhanu wa ta'ala će ga staviti u vodu. Jeće mu ponovo niknuti tijelo. Isto kao bilj kako je nikne. Allah obnovit mu se tijelo. Sa Allahom voljom i sa njegovom moći. I onda reče robe traži traži pa će počne sprijećati što god bude htio pa će god bude se sjetio duňaluka hoće to to to to kad više ne bude se mogao ničeg sjetiti šta traži leče počeći će Allahs funda podsjet da ne zaboravi to i to e ja sam zaboravio a i onda će Allah subhanallahu veleć imaš sve to i deset puta više nego stanovnici Čita u čitaj duňaluk brate paže to je posljednji čovjek koji uđe u džennet koliko će imati doživaranja i blagodati kao 10 puta a kral čitala izjemenske kugle na svakom način braćo moja draga akida ih susneta wal jamae da kog god umre sala ila allah muhammedur rasulullah njemu je zagarantovan džennet kattat kattat i namojte kao što kaže allah poslaniku sallallahu alajhi wa selleme ona ve a la tudayqu wa la tudayq wasian wa namojte sužavate allahov milost ako allah subhanahu wa taala na svakom način zbog isti u svojoj milosti Kost je ti da je surjavaš? I kost ti da se stavljaš izveđu čoveka i Allah subhanu wa ta'ala. Bet ne se tačka. Wal imanu bi sirati ala jahennem yukhudu sirata man ša Allah wa yajuzu man ša Allah wa yeskutu fi jahennem man ša Allah wa lahum anwarun ala qadri imanihim. I oba vizaj verovati u sirati. most. Čupriu? Ako možemo da kažmo tako na bosanskom jeziku na put koji Allah subhanu wa ta'ala stvorio iznad Jahennama. I ako Allah bude htio, ko, koga bude Allah htio? Pašće ljudi sa, te, sa tog mosta, sa tog puta, sa teći uprije u Jahennama. Ako ako me Allah bude htio, preći i proći taj put, to je put koji vodi do Jahennata. Ko pređi? ulazi u džernet nakon Ima će ljudi u alahu man varu ala qadri a shodno imanu, odnosno svo, shodno svojim djelima. Ljudi će imati svjetlo, jer je tamo mrak i ljudi neće moći, a neki će proći brzinom, kao što došlo odisla Allahog poslaninka, kao munja. Šta će naškoditi vatr? Ako budeš prošao, kao munja. Shodno, jačini i veličini svojih dijela. Neki će prelaziti kao konjanici, neki će hodati bžurno, neki će ići sporo, a neki će ustajati, padati, hodati potrbuške, prelaziti, a neki će, šta, pasti u džahadnem. To je silat gdje je opisan haditha vlava poslaninka da je oštri od, od šta, od sablje, od sablje i Nema niko od nas, a da neće preći preko šta? Sirata. Nema niko, a da neće preći preko sirata. Šestnete tačka, je obavez za vjerovati uposlaninke i meleke. Naravno, ovo je temelj Allahovi subhanu dela vjeraj, koji je spomenut u hadithu od Džibrila, kao što znate, kad bio upitan Allah u poslaniku o imanu, pa je rekao da vjeruješ, a? između ostalog, da vjeruješ u poslanike i da vjeruješ u meleke, a o tome, nadamo se znate puno, pa se nećemo zadržavati. Sedamna jeste tačka, Wal iman, vjerna v džernete haq, u naru haq, u annahumu mahlukatan, al džernetu fissema isabiha, على العرش والنار تحت الأرض السابعة السفلة وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها. لا تفنيان أبدا بقاهما ما بقى الله. أبدا الأبدين ودهر الداهرين. برشو مدراغا أعتقد أننا في الجنة هذه الأمر. وعندما في إذا كانت الجنة وجهنم صورة. إذا كانت ترين وطنوة سعدا ترنطو postoje. Ida se džennet nalazi na sedmom nebu. A? Ida je krov džennet arş. Da krov I da Allah subhanahu wa ta'ala zna, broj stanovnika dženneta i sve ko će ući u džennet. I broj stanovnika jehenneme i ko će ući u jehennem. I džennet i jehennem ne nikada nestati. Za ovijek. Imaju svoj početak, ali šta? Nemaju svoj kraj. Ostaće za ovijek. A ostaće za ovijek do beskona besk beskonačnosti. Braćo obovezovati u jennat i u jehanam sadna hadis Allahu tasallinuka sallallahu alejhi ve men šahide. pa je spomenuo ako bude posvedočio a anna jannatu haq wa nara haq udkhalahu Allahu al-janna ala ma kana min al-amal kubudi posvedočio da jannat istina ida jehanam istina još prije toga tri stvari da ne spominjemo jer se jurimo Allah će ga uvesti Allah će ga uvesti u jennat sodno njegovom djelom moramo vjerovati Braću moja draga, da je djennet i djehennem stvoreni trenutu, da sada postoje. Sada postoje. Moje tezile kažu, djennet i djehennem će tek Allah stvoriti na sunjem danu. Kažu oni, kod njih šubha ima razum. Svugi uključuju svoj razum. Kažu, kakva ima sad fajda da bude stvoren sad Šta će bi Kakva fajda? Kakva fajda sad od djehennema? Mi kažemo. Ahlu suru neva djema kaže. Ko kaže da nema fajde? Gdje su sada hurije? Gdje su sada a? duše vjernika u brzahu koji se naslađuju Gdje su duše šahida Za koje Allah poslan je Zuselem rekao da se nalaze U prsima zelenih ptica koje se naslađuju Ulaze u džernet Ulaze duše vjernika koji se naslađuju u kaburu, u brzahu Svatatav Ulazi u džernet i naslađuju se Zatim, kako nema koristi, kad čovjek zna da je već pripremljen pri djennet I da se svakim danom uljepšava i pri pripremljena I da se djennet saadi, sa čime? Subhanallah ve hamdi Da, se, da svako sebi gradi djennet, ste razumjeli? I uljepšava svoju baštu, s zikrom Allah subhanahu ta'ala, kao što je ušo hadithu Kako nema svoju fajdu I surhu To da Allah već stvorio djennet Jer Allahu ashamun kađe obratimo pažnju. U iddatul muttaqin pripremljen već đenne za bogobojazni. Kao što kaže za jahannam wat-tikhun narallati waquduha an-nasu wal ljudi kamenje koji je pripremljeno već. U prošlom vremenu gotovo, Allah je za nevjernike. I džennet gore, gore. Iznad sedmog neba izme sedmog greba kao što je došla nito Allahu poslanika sallallahu alayhi ve sellem ketaeju od Allaha tajašta firdevsul aala ketaeju od Allaha ne moj traži ti najmani stepen dženeta ne moj reči a samo da uđem nego traži od Allaha firdevsul aala jer to je najbolji dio dženeta i najuzvišeniji dio jerneta, a aka Allahu poslanika sallallahu alayhi ve sellem krov dženeta jarš prijestolje Allaha subhanahu wa taala i ispod njega se šta ispod njega rijeke Isiču. Razunjavno kodakle idu rijeke. I zemlje. U džennetu obratu. Suprotno. Allah poslanika obavijestio. Rijeke će ići od ozgo. Neće ima potrebe da se, se sagneš, da se sagneš i da uzmeš vodu. Ne. Rijeke će ići od ozgo. Obratimo pažnju. I to je počasti za stanovnike dženneta. A džennem se nalazi ispod srednje zemlje. Lično, ne znam odakle ovo a i tražio sam u nekih komentarima i spominjanje sedam zemalja odakle mu za to dokaz ne znam, ali je činjenica činjenica u džennetu su da rađat, stepenovi koji idu na gore a u džehennemu su šta? da raqat, jer Allah što kaže inna al fi dirk ila asfali minan nar da će munafiq biti u dirk dirke na dole znači da je dole, jeste razumjeli? jer je to vid poniženja ili dole bacanje, jer je to ponor ili je to dubina I tako dalje. Ali, da kažemo u sedmoj zemlji, da postoji sedam zemalja, jedan put, kažem, tražili smo tu predaju, tražili smo tu predaju u jednom drugom kontekstu, ne u popitanju džahennama, razumijete li? Ne u popitanju džahennama, ali zaista po popitanju džahennama, lično, On, da se nalazi u sedmoj zemlji ja lično ne znam i nisam našao da je rekao Allaho poslanik sredem, po tom pitanju po tom pitanju. mada je jedan šehovar koji komentarisao šar husunne i, i je prešutio samo je rekao kao u redu, je, u redu je a ja lično zaista ne znam tako da ne mogu ništa da kažem po ovom pitanju ako neko nešto naže da se džahn, džahnem nalazi ispod ispod sedme zemlje možemo se okoristiti I, i džahnem su znači stvoreni i Allah sve zna zna broj stanovnika džahneta i ko će ući braćo moja draga i broj stanovnika džahnema i ko, ko će u džahnem ući nikada neće nestati braćo ehlul hulul panteisti ovi malo prije koji smo rekli oni kažu da će džahnem nestati obratite pažnju mohjudi no, nivno arebi, ako ste čuli za njega Sufija, poznati Sufija, a? oni kažu, kod imate, kažu, stanovnici džahennama će toliko se ispatiti, ispatiti, da će nakon određenog vremena, razumite, prerasli to više u njihovo, šta, stanje, da će to postati njihova priroda, pa će se početi naslađivati vatrom. Kažu, nakon određenog dugog vremena, da će u džahannamu samo klepetati vrata. Neće niko više biti u njemu. Govor ovaj Kufra, Allah subhanahu wa ta ta'ala, suprotno vjerovanju muslimana, suprotno vjerovanju muslimana, čak mislim da ni kršćani to ne vjeruju, ni židovi to ne vjeruju. Razumijete li? Tako da, napadi neki koji ćete možda čuti, začeku Isl. im. im. im. koji kažu koji kaže da će šta? Da je prolazan džahannam, De sinesteti, nije tačno. Nije tačno, a ovaj po pitanju ibn Lukajima rahmetullahi alejhi, euh, čudan ima govor. Prije neki dvije tri godine, pa ne tražio sam o u meselu kod njega, čudan govor. mada onaj Vi znate da je i kad je ulazio fazu sufizma, aha, i ta knjiga inače koji koji spominje jedan čudan govor. Uh, je pisao u vremenu dok je bio dok je bio šta polucajima sofizma tako da ne treba obraćati na tu pažnju ižma ummeta ahideh sunneta u al džema braćuma draga, džahnem je vječan nikada neće nestati i stranunici džahnema koji budu nevjernici i ostanu u njemu ostaće vječno zaovijek, nema kraja kao što s druge strane džanet i stranunici džahneta ostaće ovijek i vječno to je bilo to da vas Allah subhanahu ta'ala